Gertatzen dena, lan taldean uh, aleire uh, biskuntzalen egin dugut uh, eta egin dutenek enekal garrikin, behinan uh, badira batzuk eta batzutan onarpen soziala izberri berri entzat edo ez, ez, ez berri bat behinan. Artugut adibide bat, emantezagun uh, burgidoi karrikadona paleuna betidanik idatzia izan da uh, frantzesez. Burgidoi, b u r -E g -U i d o y g a s Eskolatzko diartorizko izena dela, eta proposatuko dugu idaztea, eta idatziko dugu B-U-R-G-I-D-O-I. Eta hor duan, gertatzen zenagur lan taldean zen, abai, beti, ez da sekolahan hori egin. Hori honarpenso ziala da. Ez da ez dela sekolahan hori egin. Burgidoi idazten bali madugu eskolaz, hori behar da. Eta nik hartu dutan, haidibidea da, alderantziz, izan baritz, Franzez izkuntza zapaldua eta, eta eskuara, finalki, uh, oitulesko uh, izkuntza. Eta bagenu, oñonen karrika. Oñon, oñon tipularen zat, eh? Oñonen karrika, zeren eta finalki, oitularitaike, oñon Franzezko itza eskuarazko uh, uh, izkuntzan, oñonen karrika, bainan eskuaraz ez baita oñon izkiliatzen o i -N -O -N. guk uh, izkiatuko genuke, O-N-Tilde, n e -N, eh? Oñ, oñonen karrika. Eta galegin baginu, franxasak ademiari nola eskiratu behar dugu hori franxas ez, franxasak ademiak erranko saukun O-I-G-N-O-N eta guk ez ginoen sekula nerranen franxasak ademiari, ah, ma ez dugu olako usaiari, ez dugu kambiatuko eta utziko dugu O-N-Tilde, O-N-E-N Hori ez ginoke sekula neginen eta gertatu dena eta ene ustez gertatuko dena ere erritar batzu ikilan, eh? Erranen daukute, ba, emena sorohandi eh, idatzi behar dugu eshe o r h -O, Be ez, ez da beti itza, izan, gaur egun ora da, gaizki idatzea da, eskoraz idatzi behar da, e x o o h a n d i eta gure errola autetxik isa da, eskoraz untsa idaztea. Ez izan izan. <laughs> Izigarri, argi izan zira, dibidorekin beraz hori da, hastapena bezala, ohiturak aldatu behar dira, Euskara B legea guadira eta respetatu da. Olida. Eta hori Kontutan atxiki behar duguna, puntua da basila karrikan bat izan gabe? Bai, egia da. Odean, um, galegin genuen uh, erritarri eta uh, ez pakrik doan apoliko erritarri, baina uh, galegin propostatu genituen uh, izan batzuan ematea karrikeri. Rapostu, eta orduan... Um, Badani nik uste, oitan barbat uh, karrika izan berri, manzagun Catalina uh, era oso karrika, Katalina era oso emazti pirata da, entxatu dugu piskat denak kontutan hartzea, dukandugu proposamen uh, anitz eta uh, bazen karrika piskat gutio, gointu gu proposamenak karrika banu gehiago, finalki. Onksa hori? Bai, bai, bai, ba, konten ginen, konten ginen. Uh, Zerrik izango da berrikuntza berri bezala, hantxo handia eta hantxo azkarra izan ziren eta hartu ditugu, joan albereteko ere proposatua izan zen. Fago historiko bai berriz berri uzten ustean harizizte. Ba e, entzatu dugu justuki uh, Nafarroari uh, gure nafartasunaren uh, adieraztea hori zinez uh, entzatu dugu ta, eta ere emazte erri lekoa hondiago batemenea maitea Katarina Erausso eta Adiona Albertakoa biadibide dira eta ba la, la, e piskat, uh, berriz zentratzea gure Nolapoleko erria eta gure nafartasuna unza erakusteko gogoa genuen bai.